Erdi aroa errenterian. Erdi aroan ustun handi bazabalduzen. Abigaren mendean lehen furruak eman ziren arte. Urriak dira lekuko idatzi eta arkeologikoak. Oi altzunguarenak migiaberron eta malagugarrenean izan zuen bere forua, oiazoko kontxe izena hartuz. Lau hau zozatuta zegoen Oiasoko kontxe jua, horereta, elizalde, altxibar eta iturriotz, eta hori hartu nibaien artean, kokatzen zen horereta osoan merkataritzak arduera sortu zen. Alfonsua Maikagarrenak, antxinako horereta osoan, bianue badoi hartu iria sortzeko irigutuna eman zuen bianuruan amar garren urtean. Milla nueva dio shore ni chasmática zen bereziki. Itxasuntziak minerales beterik eltsen ziren hireko burdinoletan, minerala biurdina bihurtzeko. Landa ingurunean gainontzeko Eskalegi Atlantiarren bezalasei, basergia ezaugarri duen ekasaltza sistema bat osatzen hasizen. Erdiaroaren amaieran Errenteriako inguruenen naturala oso gizat hartu zegoen. Milara lare honlaro geita maikako zatiketan, errenteria izen hartu zuen. izenberriaren berriaren jatorria, itzazmerkagaien udal eta errege tributuen ordeinketan datza. Errenteria errentak ordeintzeko lekua baitzen.